І він обома руками тягнеться до жінки, до її звабливого повногруддя, що підворушує сорочку. Жінка б'є його по руках і відступає в сіни. «Чого вам?» «Скучив за тобою, от ніби вічність не бачив». Василина чогось полегшено зітхає і шелестячи з підницею заходить до хати. «Чого ж ти мовчиш?» Не віриться, що ви могли за кимось скучити. Коли ти поклала гнів за якесь нерозумне слово, то вибачай. хоче пригорнути Василину, але вона вислизає з його обіймів і стає ще жаданішою. «Їдіться мене додому, не дурійте», – виправляє з оселі, – бо вже минулося наше. «Чого ж це минулося?» Багазаник Ошолешино став посеред хати так, як і все минається. Був колись чад, а тепер розвіявся. Так, може, хоч йому разом. Я ось добрячого коробу поприніс. І вечеряти не будем. Глянула на нього не очима, а колами темені. Відвечерілося наше. Ти, може, приймака чи постояльця прийняла? То так і кажи... Гнівуючись, магазаник виймає з кишені свічечку, засвічує її і насторожено придивляється до жінки, що тепер намалювалось на її виду. Та не так він бачить обличчя, як хвилі волосся, що погойдувалось навколо жіночого стану. Ні в кого він не бачив такої розкоші, яка мала кольори і золотої, і пізньої осені. І чого він знову потягнувся до неї, як давнього петричанського вечора? Отак, може, любощі перегораючі знаходять свій пізній берег свої коси, де повінні гуляють розмаїті осінні барви і пробивається дух материнки. Материнки. А як їй хотілося стати матір'ю? Та він, певне, Колись опасався колиски більше, Ніж домовини. Ось вдивляйся в жіночі принади І думай, щось недодумане, Бо ж твої роки вже вчувають свою межу. От на яких тільки вагах зважити все. Але зрештою, чи потрібні ваги в твою осінь? Та ще в таку страшну осінь? «Не вкручуйте в мене очі, як шурупи», – невдоволено сказала Василина і погасила трепетний вогник свічечки. Магазинник степенувся, зчалив негадані сентименти, зчалив душу і не знайшов ній путящого слова. «То маєш приймака чи перелюбця, не миліться мене, дурниць, не перекидайте свої гріхи на інших». І насмішка проклюнулась у слові. Прийшли до мене, бо, мабуть, тепер нікому старосту добрим здоров'ям навістити. Чого ти мені цим старостою в очі цвікаєш? Невже забула все, що було між нами? У голосі Василини озвалось глибоке обурення. А що в нас було кривчаду і срамати? Хіба ж ви хоч трохи любили мене, тільки груди щоразу нівичили мої. торкнулась руками до сорочки. Ідіть. Іду, не селай так скоро. Хоч і оприкрів тобі. Спалахнув в магазинах. Ще глянув, що на другій половині хати робиться. Там тільки городина та квашенина. А коли приймак, прийдете в день і обдивитись. Жінка не може заховати тривогу, а староста насочується підозрою. Що ж вона приховує від нього? Ох, цей відьомський рід! Кого він тільки не дурив, починаючи з Адама? То показуй другу половину. Квашених огірків та помідорів не бачили? Побачимо, побачим, побачим які в тебе помідори. Ну, ще курей переховує в солом'янику. «Соломінку? Це що вони такої шаноби зажили?»